Sărea de foc, poveste rusească Traducerea și dramatizarea Sanda și Vasile Socoliuc Trăia cândva într-o țară De la marginea pământului Un țar puternic și foarte bogat Care avea un scutier tânăr și bun luptător Scutierul avea un cal nezdreven Care îl sfătuia și îl ajuta la nevoi Într-o zi, tânărul s-a dus în pădure, a vânat tot felul de sălbăticiuni pentru țarului și pe când se întorcea la palat, a văzut pe cărare o pană de aur foarte frumoasă. A descălecat și a luat pana cu gândul să-i ofere țarului. Calul a nechezat, supărat și a spus. Lasă pana unde era, altfel intri trimbelea. Ba, eu vreau să-i o duc țarului. Iar el o să mă răsplătească Este o pană a păsării de foc Și o să-ți aducă multe necazuri Ascultă-mă pe mine, las-o la locul ei Dar spitierul, n-a vrut să audă sfatul calului nezrvan Și a dus țarului pana de aur În loc de răsplată, țarul i-a dat o poruncă teribilă Vreau să te duci să-mi aduci pasărea de foc Nu mi-ajunge o singură pană Dacă nu vii cu minunea aceea de pasăre Unde-ți sunt picioarele Acolo îți va sta și capul Disperat, scutierul i-a spus calului năzdrăvan de care a dat peste el of, of, of. o să prinzi pasărea de foc, nu-i mare lucru Dar pasta de pe capul tău, de-abia început Calul l-a sfătuit să-i ceară împăratului 100 de saci cu greu bun Iar greul să fie răspândit pe o câmpie mare, mare și așa s-a făcut Calul și scutierul s-au așezat la pândă într-un pâlg de copaci din apropiere Totodată, tot văzduhul a prins să fiarbă de parcă s-ar fi apropiat furtuna. Pasărea de foc a sosit în zbor și a coborât pe pământ, începând să ciugulească lacomă boabele marte. de Gref. Atunci, calul cel năzdrăvan s-a năpursit asupra păsării de foc și a prins sub copite una din arepi. Imediat scutierul a apărut din Ascunziș, a legat pasărea fedeleș cu frânghii groase și a dus-o țarului. Sunt încântat de tine, scutierule, și o să te ridic în rang. Dar de vreme ce ai izbutit să-mi aduci pasăre de foc, poți îndeplini și poronca pe care vreau să-ți-o dau acum. Altă poruncă mărită țară? Da! Vreau să pleci până la celălalt capăt al lumii, în regatul din care răsare soarele, și să-mi o aduci... Pe prințesa Vasilisa. Prințesa Vasilisa? Chiar ea. Vreau să fie soția mea, iar tu trebuie să-mi aduci. Altfel, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul. Calul Năzdrăvan i-a spus cutierului să șteargă lacrimile că nu era o ispravă prea grea. Ți-am spus să nu iei pana păsării de foc o să dai de necaz? Ți-am spus și nenorocirile tale de-abia acum au început. Dută la țar, cerei un cort din aur, mâncăruri alese și băuturi pe potrivă." Țarul i-a dat tot ce i-a cerut scutierul, iar el a plecat călare pe calul Năzdrăvan la celălalt capăt al pământului, acolo de unde răsare soarele. Prințesa Vasilisa se plimba pe azurul mării într-o barcă de argint cu vâslele de aur. Scutierul a întins pe mal cortul de aur și a o masă bogată cu băuturi alese și mâncăruri gustoase. Văzând cortul strălucitor, Vasilisa, curioasă ca toate femeile, a pus slujnicelor să văslească până la mal și a intrat în cortul de aur. Cine ești? Și ce cauți în împărăția mea? L-a întrebat prințesa pe tânărul scutier. Sunt un biet călător și am făcut un scurt popas prin aceste locuri minunate. Și? Vrei să poftești la masa mea, prințesa Vasilisa? Prințesa, încântată de bucatele alese, dar și de frumusețea tânărului, a invitația. A mâncat bine, dar a băut și un pahar cu un vin roșu tare și dulce care fusese descântat din timp de calul năstrăvan. De aceea a căzut într-un somn atât, atât. Scutierul atât a așteptat. A strâns repede cortul de aur și a chemat calul și cu prințesa dormită în brațe s-a întors repede la curtea țarului. Mulțumit, țarul a răsplătit cu bani mulți și un rang mai mare pe scutier și a așteptat ca Vasilisa să se trezească. Prințesa a început să plângă văzându-se în puterea țarului. Când puternicul suveran a cerut-o de s-a gândit să câștigă ceva timp ca să iasă din neplăcuta încurcătură, mai ales că pretendentul era cam bătrăior. Mă voi mărita cu tine, țarule." Dacă îl vei trimite pe scutier să aducă din regatul de unde m-a răpit rochia mea de mireasă Rochia este pusă sub o piatră mare din mișlocul mării azure Imediat țarul i-a spus scutierului ce trebuia să facă și a încheiat după vechiul obicei De vei aduce rochia de mireasă prințesei te voi răsplăti cu un rang și mai înalt De nu unde-ți sunt picioarele, acolo-ți va sta și capul Oh! După ce l-a certat, calul l-a ajutat iar pe tânărul cel neascultător Eu ți-am spus să nu-i aduci țarului pana păsării de foc Pentru că vei intra la ananghie Vom aduce rochea Vasilisei, dar un necas și mai mare te așteaptă după aceea Un pește uriaș, frate al calului Năzrăvan, S-a scufundat în Marea Azură și a luat rochea Vasilisei de sub piatră I-a dat-o scutierului, iar el s-a întors victorios la curtea țarului acesta a fost foarte mulțumit, dar Vasilisa i-a spus Țarule, te voi lua de bărbat, numai dacă îi vei porunci bravului tău scutier să se îmbăieze într-un cazan cu apă clocotită. Țarul a pus să se aducă un cazan imens cu apă clocotită și l-a chemat pe scutier. Convins că de data aceasta își va pierde viața, tânărul l-a rugat pe țar să-l lase să-și a rămas bun de la calul său. Bine, bine. Du-te întoarce te repejor ca să-i facem pe plac prințesei. scutierul s-a repezit într-un suflet până la grașt ca să-i spună Năzdrăvanului ce soartă tristă avea de înfruntat. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Vezi ce prostie ai făcut când ai luat pana păsării de foc? Of, acum degeaba îmi pare rău că nu te-am ascultat, căluțule iubit. O să-mi dau duhul în apa fierbinte și astfel o să scap de-napastă. Ba, nu! Eu am fost sortit de la naștere să veghez asupra ta. De aceea stai aici să te descânti și pe urmă du și aruncă-te în apa clocotită. Stai liniștit, nu o să pățești nimic rău. Descântat de calul năzdrăvan, scutierul s-a întors la țar, iar slugile, nici una, nici două, l-au înșfăcat și l-au aruncat în cazan. După o vreme, țarul s-a uitat în cazan și l-a văzut pe tânăr, zbinguindu-se prin apa care fierbea. Și... Minune mare, la ieșirea din apă, scutierul era mai tânăr și mai frumos decât oricând. Baia mm, asta ți-a prins bine! Nu cumva apa clocotită e vrăjită? Prințesa Vasilisa s-a grăbit să răspundă ea în locul scutierului Mărite țar, aruncă-te și tu în apa care fierbe Vei deveni și tu mai tânăr și mai frumos Iar eu te voi lua cu dragă inimă de bărbat Că rochia de mireasă o am Țarul n-a stat mult pe gânduri Cu ajutorul slujilor că era cam greoi S-a vârât în cazan și și-a dat duhul imediat după cum era de așteptat mai e nevoie să vă spun ce a urmat?" M? Tot poporul s-a bucurat că a scăpat de stăpânul cel rău și l-a ales drept țar pe scutier. Noul țar a eliberat imediat paserea de foc din cușca uriașă unde fusese închisă, i-a făcut calul lui Năzrevan un graj de aur și, de bună seamă, s-a însurat cu prințesa Vasilisa, care tocmai asta-și dorise de când îl văzuse prima oară. Au făcut mulți copii și au trăit, după cum bănuiți, fericiți până la adânci bătrâneți. Ați ascultat Pasărea de foc Traducere și dramatizare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc după o poveste rusească. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Ruxandra Sireteanu Calul Marius Rizea Scutierul Andrei Barbu Țarul Mihai Constantin, redactor Simona Vasiliu, regia de studio Janina Dicu, muzica originală Cristian Matei, regia artistică Mihnea Chelaru.